Eta badira gaiza Ezberdinak eta lehena da e, Bozkaintzin errangu nian bezala, badela problema handi bat eta problema hori da e, Prezeski uraren e, kundiak eta e, sibeoko erritar e, guziak unkitzen dien e, gai bat izanez e, ezin zin unartuzkoa dela e, eztabaida tabai da izaitea Eta horri buizko bilkua zabal eta publiko baten ez egitea herritarrek oro jakin dezen ziren edo diren deliberoak. Hoi lehen gaiza pentsatzen dugi badela garden tartsuen falta animaleko bat eta hoi ez normala. Eta hortik abiatzen dugi hamini bat eta. Gio, e, gaitzak e, nola igan diren, ordean, e, jakin behar da, errialkargoko aitetxiek eta siberoko aitetxiek barne e, estudio bat e, galdi kabinet bati, e, espeliak kabinetari, ikusteko zoin izaiten altzen e, kudeantza eredu eh, susenena Siberua entako. Siberuako aititxek ere bozkatu zien eh, Estudio hori eh, egitearen Deliberoa eta esakkin behar da, Estudioak ere badiera prezio bat. Estudio hori eh, presentatu ikizan da Siberuako poloaren eh, bilkua batean Maiatzaren Ogoitabian. Hor, hiru eh, kudeantza eredu proposatu ikizan dia, lehena DSP edo kudeak Privati, privatiarekin e, segitzea, oa jarte bezala. Bigarrena e, kudeaketa publiko bat lehenestea, butik bu, eta hirugarrena e, kudeaketa publiko bat bena e, zerbitziak, e, entrepresa, pribatu batek eremanik. Hiruak presentatuik izan dia, Bozka bat izan da, ale hori izan diena haitetsiek erranik e, azpimarratzeko gada, ez da eztabaida biziki bideatuik izan dela DSP baten alte, e, atxarretik, gaizak presentatzeko maneran. ESP txostenaren konklusioneak ez dilela intzinean emanak izan, eta konklusioneak biziki argiak dira, hori raiten da kudeak eta publiko bat dela lehenetzi behar. Hoi, hoi beita e, manera hoberena siberuako huraren e, kudeatzeko. Bozka eskua altsatuik eginda, baitakigu denak hemen ezagitz, elkarreza egitzen dugula eta ez da aiza ere bakotxak bere posizionea behar bezala agertaraztea. Bozka hortan, erri anitz ziren, bostek baizik die kudeak eta publikoaren alte bozkatuik. Larraniek, maulek, juik, etxebarrek eta lesantzun. Eta gaiza heli bat ere erranik izan da bilkua hortan, gehu erri elkargoan bozkatuik izan dena izan denanera ipatuik izan dena eta hor, aitetxiek aipatzen despa bizi kiuntzigan dela gai arte eta xiberoko aitetxiak oro eta herritarrak kontentziela Kudea, kudeantza e privatuaz eta prezioan ondori hori ek ondoramenik esiela yuken. Gure gure galtona nagusia da bat zentako txosten bat galtatzen den pagatzen den eta gero eztan ezten betetzen hor erraiten dena, hori da lehena. Bigarrena zertan oinarritzen die e, sibeko aitetziek content eta herritarra content diela erraiteko. E, guk beste beste oi hartzenik ere baitugu jentea arrenkuatu da hemen hontan e, urarekin nagitzen denaz pentsatzen dugi bat dela beste, beste elementu bat. Sibioako aitetxi eta dira mintzodira, behinan, jakin behar da, Sibioako errianitzetan errian ura uh, uh, publiko kik ik dela, Eta herri hortako aitetxiak eta herritarrak bizik ikunten dira beraz zerra egitzen da egin ikus moldearekin, eta gure ustez bada beste elementu bat importantea dena, logikoa li etaike be Siberuan nolaren koherentzia baten izaitea eta beku deak eta bermaneran izaitea Siberuko herri herri bizietan. Hortako indizentzia zeik badela, badela egiazko problema bat eh, deliberoak hartzeko manera eta egiazko eztabaida bat eraman ber dela hortaz